Baitsemana nuenen eburuari uh, zuen laipatuko, bainan bai, aipatuko dut, atzoko, ez da bai da, grande ba delakoa, uh, eta hori CNews eta BFM TVn agertzen zena beraz ameka autaiekin, auta gaiekin, norbaitek uh, ikusiduia entzuleak, huh? bo, nik egin garran ez du txoin, eh, ondotik, uh, ortako praktikoa da internet, uh, Atera nahi dena atera atzen da, biztanda gauzabatzu berdin, uh, beh, ez baitzut nik begi datu, behar uh, beha ikusiko nintuen, bina bo. agertzen dena Da Filip Putu deitzen dela edabideen kutun berria. Punchlinez beteliko dizkurtsoa eta ez egin zuen atzo. Ama minutuko tartea, hein? zuten atzo bako txaker hamezala presidenzialetako ameka autagaiek. Labur, nik goizuntan irratian fiti e fiti e Biziki oiu baziren, askar mintzoziren, fite mintzoziren, fite bota bertzen erran beharretkoa, bere aldeon eta txarrekin. Eta orain arte, edabide isiltasuna jasam behar balin bazuen, uh, beraz alderdik kapit antik kapitalisteko kideak, denek bere atzoko prestazioa baloratu dute. Bon, gaxik denek, eh? Egia da aldibaten zat putu formantzela, usuarik eta hortan, Jango dut, uh, kakotxen hartian, aula da. Berak dion bezala, politikako profesionalak dituzularik parean, ikasi dutena, diskurtsa bat botatzen, naiz eta gesuraitz izan, baute olako sines garrita sun bat, buruaz, haien buruaz segur dira. Hori dena, landua dute, Kazetarien pareko hortan, joko hortan, be, desabantail bat, baduzu, ala ere, be, langilezielaik, eh? Daztuzularik olako kurtzorik hartu. Bainan hemen prestatua zuen, eh? kusten da, naiz eta ala ere ezten beti segur berenotak soiten ditu, eta bainan, azkenean norbaitek haipatu du Le Pen eta Fionen hauzibiden gaia eta ezta deuse ala ere presidenzial hauetan. Eta diru publikoaren erabiltzea, xautzea, lapurtzea ere erraiten alda, impunitate osoarekin. Eta gero Fionek Mais les boulots définis sendouh eh oh, oh, oh oh oh oh au citane c'est un ricu citou eh hein en son onghi oh oh oh oh fion quand on voit même un fion qui se dit préoccupé par la dette mais il y pense moins quand il se sert dans les caisses publiques oh, hein, oh, quand, oh, il paye, oh, quand il paye quand il paye sa famille oh, oh, donc oh. nous par rapport à la dette nous on pense qu'il faut annuler la dette effectivement parce que la dette Ho, oh, oh, ho, oh. ho, ho, eta git entzuten nozien egibilan, eh, uh, zitutzu, eh? Bere defentsa hori da, ho, oh, oh, ho, hausitan zer harriko zitut, eta baiz, baitu beste argudurik aintxeko. Eta marin lepenek zer erantzuten du, beste zerbait, baina bainan hemen puturena da erantzun oberena eta hori da azkenan gaur edabide etan berriz izan dena. Eta baiz, zu lepen poliziak konbokatzen zaituarik, etzoaz? Imun, zure imunitatea baliatuz, gainera Europaren aurka zira, zuralderri Europaren aurka da, alta Europako dirua baliatzen duzu, sautzen duzu, eta horren ere gainera gordetzen eta babesten zira ah bon anti an capitalistesate polici et donc nous refuse d'aller aux convocations policières donc pénard donc là tout ça ça illustre ah, ce c'est pour la police ça, ça, ça, ça illustre ouais quand nous on est convoqués par la police nous ou voyez par exemple on n'a pas d'humité ouvrière désolé on y va voilà vous, vous avez une chance le système euh... Du Ara, eta bai, pan, hor eh? duzu, zureran zunago, kestugu, langile imunitaterik, ez dut uste olako horik dudanik, eta ez langileak ez dute olako babesik, eta ikusten da putu eztela dela egiazko politikari profesional bat, zenitzen da, segurtasun faltan hori bainan, hone egiten du? E, askinean egiazko pertsona bat baituzu parian, eta ikusten duzuna mintzatzen, eskatzu bezala, eta ez e-robot horietariko bat, uh, Natalia Artok ere horiera kutsi du, zentzu uh, batean, la lasaiago ala ere, ezain punchline. Eh? Boaz tira denak adosenek ilan, Luc Ferri adibidez, Luc Ferri, erraiten angin nuke, Frances Eskuntza ministro oia dena. Berak txio du, Debraie a Marcel pour représente les ouvriers. Ez da erritzekoak gero Le Pen bozkatzen badute langileek. Egia da, Marcel bat ez dela estilo autu oberenak. Ez dut uste hola bestitu ikzenik, eh? ez dut uste Marcel ikzenik. Eh? Eta zon bat Macron edo filan bezala janzten direnak? Eta nor dira? Hm? Estituta initze zagutzen. En fin, oa dira gauza initze, haipatzeko eztabaida tabaida hortaz eta presidenzial hoietaz beno momentuz. Horten bego. Dibistaputz, utz, huz, huz, hietz, hietz, hietz, hietz, Eskola, parkea, Rock Broken Brothers Brass Band Nen zuten kantu berri-berria atzo Ateraia, shortzen gaia Ospatzeko, hemen txe Hauzo bizi onaren eskola Bateriakoska erabilitza Euskaraz nintza Ez zieta azzi. Gure bizitza, gautza bukitu eta purtu Tartza montatu ondoren desmontatu Kolorekin margotu, gero etza batu Burua bi-hotza bi-hot estrepatu txoinketa plastika, matematika Gure sormenak, behar duekin tza ere du berri basortzen gabiltza Ezkuntza boru jabetza dagiltza. How so I love it, I love it Inurriak bezala zama bizkarrean Atzera pauso bat aurrera beste bi Undual datzera goa zertan aria izi Sentitu sortu ekin elkartu irkozatu eta dearekin Handiak, txikiak, deskata mutil, lintxasontzi Berangabitza elkarrekin uh. Batbi, batbi, disfrutatu putzuan salto egin bai Berdea gorria, txurian asiz, kolorea eman ez bizitari Ezaitu gutziko kanpoan, batu zaitez eskolan tauzoan Entzunda digarriaren algara Hotel goaz, baina aurruna llegatuko gara Hauda <totipa> alzo <totipa> bizikonaren Burua dagoen lekuan dago gure etxea, egin dezasun zurea, egin dezagun gurea, bihur dezagun materialakea, ea, bihur dezagun materiala irea. Ez dut hartu kosagarra, va dice scatchen sugeak, televiztak edo azetzen daukagun gosea. Ditugun kateak ez dira materialak, jendearen beldurra baita unibertsala. Bakoitzak badugu gure gernika pertsonala, ispiluko zati guztiak gara. Euskara da gure zuaitza ta guberazioak, indtasunak ez desalaitza libe argia, eh. Berargia. Lutasunak ez desalaitzali behar de gira, eh? Ekaineko gauak badira, mitxektuak badira Tehazokiko jarak badira, arbeltaukiak badira Aito namonak badira, zen bakiak eta badira Horda hau eskola Jaia, Iruñan izango da maia tzareno geita batean eta hemen auzo bizionaren eskola bera sohtarako sohtu duten Kantua, Broken Brothers Brass Band eta hainbat kantari ere hemen sarean atximango duzien Kantua! Bode kona, kalaria! da! Eta gurekin dugu itse taputzen Marko, atxaldeon! Atxaldeon! Zaitut ikusten? <laughs> Ergietzan lirik sohtu zire. Aldiz, zure entzinean izan, eta... Bai. Naiz eta, gela, uh, etxibatean izan, ba ba bauzut bitrin bat, nire ikusteko. Ilunean zira, baina bada berina bat, bera zikusten alzaidut. ta badugu beste norbait mm. ikusteko ere, posibela ez da... Gela, ilun, ilunpean, ardiz, uh, pitrin baten uh, gibidean da. Barnean ere gaitan. Barnean, bai, bay, Barnean. Abraham, poen cheval, horreiztentzuleak aipatu ginean... Dua bihazte ez? Bait, dua bihazte. Bela, bere bela, sakitzen bat d'emborra, pachatuzuan, arri batean. Bai, arri batean barnean, Tokio ko, bela semusheu horreta. Fait, paliseko, paledo Tokio delakoan, bon, bref. Eta ipatu giren e, berzituela gero pastu hainbategun aroltze bat zuen gainean. Zitatzeko. <laughs> <Ch> <laughs> Eta ez bat zuen bixita berezi batukan nik utzinua, u, u, utziko nuen, entziko nuen. Entziko nuen. Me dura guti Holanda presidentea bedegana bere bedegana ikustela joanda. Bait. <laughs> Arritzeko da, soen uh, duzu bideoaz, uh, mintzatu dira, ez dut soegin eraz? Ez uh... dut ikusi, bada, ikusteko Penxatzen manera bat. Pentsatzen dut, bai. Or, uh, beraz, museoaren barnean da, holako lauki txipi bat da, eh? bera mm. lauki berinez uh, osatuko uh, be, lauki batean, badu bere kadera, kadera horren gainean egiten du, badu kueta bat gainetik, main intipi bat, Gero bat ditu, azpian zilo batzu pentsatzen dut komunak edo izango direla, batzutan ateratzen du, hori ez dakik guxo eta sorrentan dira gira Eta... YouTubeen suscelan begiratzenan. Bai, per has autre non begiratzen dugu, Marco. Bai, eta ikusi berda ia gauean ere, neorest de bai argia egutzen den, edo berak luke. Perano weit. eta ikusi dugu Holanda etorri. Holanda etorri de la lig or l'otoi sanda politiqua ta artea non weit. Ah, bai. Ki weit en sus? Eh, etorri Aspal gure artista Famatu bat, ai-wei-wei. Uh, Bakatu, ai wei dugu bainan. Mintzatzen ari dira bitxik iten du, eh? Think... Ari gira, mintzatzen, bada, museoan bizitatzen ari den bat, eta poen bere aholtzen gainean, beraz? Eta, mintzatzen dira. Ah, no, galdeketan dio, ea timririk baduen edo... Ouais, edo zigarreta bat. ...informazioan buleko bat da, <laughs> eta <laughs> bidea errakusteko? Bitsi iten eh? Bezoten zuten al, behinan... Uh, ...kusten da komunikatzen ari direla. E maitean alduzu uh, el bidea? Edo... <laughs> Bezo iten da YouTube-en, eh? maitean duzu Abraham Poenxoval, eta atsemanen duzu se zuzenki, zuzen uh, eskoan, iksegidan atsemanen. Berroita amaika pertsona gira, tenorentan zuzenen uh, begiratzen ari. Eta nunda? Parixen? Bai, pale do Tokion. Bon, Ai Weiwei, wei, ordean? Bai, eus, paldi partez, bai. Zenta uh, poenxoval haipatu dugu deia asken aldean, uh, luz eta zabal. Aldiz, Ai Weiwei, txinatak wei, uh, artista militantea ere raitean dugu? Bai. Berriz aktualitatean da beti uh, obrake giten ditu? Bai, arte euh, militantea edo arte haingaiatua, bai. Gule wai-wai, alida munduan zehar, bele obra alusinanteak, e, ahundiak errakusten. Tatuenan urtean, migranten e, omenaldiz edo, e, sabait einen du. Itiachunzi e, e, luse, luse, luse, luse bat e, ilu logoita metrokoa, barnean ezan dira pampiniak, kashik irudu umpampiņa eta uli emanendu sakit nun zuhena New-yorken? New-yorken ushet uh, New us bai. Aldizeli New-yorken bezti sabait inendu ah, bezti sabait inendu uli uh, Trumpen politika charlaseko edo emanendu sakit nun beberi siki uh, New-yorken Paretak, berak ere montatuko ditu, paretak. Bai, animaleko esiak edo, ez? Bai. Eta hor, itxasuntziarena, beraz, uh, zer da, helburua maitea hiri handi batean, itxasuntzi bat uh, jendez betea, edo... Bai, bai, eta izanen dira, jendezak ere kampoan, eh? hori uh, urean egoi barira bezala. Mm. Beste artista batak egin zuen, horako, uh, itxasuntzi bat, migranten uh, aldiz. Taylor detzen da, eta ah, bera urpean egiten dituen aurra guztiak edo kaxi guztiak egiten ditu urra zpian. Ados, komplikatzea bizia maite duen txigur, edo? Gauza uh, ere, mm -hmm. egiten du herarik uh, lan amaldia egiten du hurpean bai? Zerra nahi du Urperat joan bere obra ikusteko, beraz? Bai, badu beste proiektu bat, uh, kasiak bere umta berroeta hamar uh, eskulturak edo pertsonaiak, ari da, urperatzen. Uli... Ba, on, ja da simbolikoki bainan gero egia da, estola tola irudi eraginik, ere, zenta joan merda begiratzera urazpira. Bai, Akis... artea mugitu behar da ikusteko, bai, ez, bai, bai. ez da ere hain erresa eta... Ez behin, artea politikoa izaiteko, do pixka bat eraginao kaitekoa, e diaz, itxasontzia, iwei-weiak -way egiten du bezala. Segi dan, te promenatzen zila, te ekusten zu e hori, zure eguneroko bizian eta antzia zinuen, meditexanuan, pasatzen zen. Bai, urpean diren obrakele, zaketan bat zambadalako, egonen dira azpian. Kadosh, memoria, beraz, bai, historiat. Itxasua bai, bai. ez eta sakaguntzi bat, ben, bon. bada espazio bat. Artea, bai, ea zerbait mundua aldatu behar duen, edo ez, edo mundua aldatzeko da, edo ez, Galdera egin hitza. Artistak nora implikatzen ditira uh, gauko politikan, hori ide, uh, galera hongdi uh, bat da. Hmm. Ai, uai, uai bera ezaguna egintzen justuki, be... Txinan atxilotua uh, izan zen, preso eman zuten, zer gai edo zer gai iesagatik. Bon, badirudi pixka bat uh, argudio faltsu bat dela, jakinik berak artista gisa egintzitoela obra bat zui, deitu bat fuck off, deitzen zen. Txinan eta uh, tien amen plazat uruntz egintzuen uh, bere buru argazki, zola bat egiten. Bye. Eri e derrena bela zerakutsiz, tien amen plazali. Bye. Eta horbon, pizkat uh, txinako gobernuak geizki hartu zuen, orte bat berantago, zer uh, ga iesagatik preso eman zuten. Ba, aktivitate ondiak ditua, ue, uh, denetan da. Uh, munduaren artista da. Eta, Eketen dituen uh, obrak ikustekoak ditela. Est, estila tiki-tik-tikikeak. Tiki, Adiez, itxafunzi si huri hondi uh, huri. Eraikiko dituen uh, paretak ere, estila ere tikiak. Bon, uh, gauzat tiki ditu ere. Selfiak ten ditu ere. Ah, bai, zertzen hori. Ba, ematen du, selfia arte arloan edo. Mezak berak bere burua. Bai, bere, bai, selfi bat. Bere selfiak edaz. Ba, ba, ber selfia. Eta gero bazen ere uh, egin zuen... Uh... Obra bat pipazekin. Bai, pipaz. E fakundoz pipaz ziren araez, baina bon... Euh... Ba zituen zon bat, milaka eta milaka egin araz zituen uh, pipaz tikiak ziren egiazkoak. Eta animaleko gelabatean luchean ziren. Eta pixka bat zen uh, simbolizatzeko... Uh, zena pipazak beraz eguzki lilitik atelatzen beh, diren uh, aziak dira. Eh? Eta... Uh, Piskat simo lixatzeko txinatarrek duten uh, beti begiratzen dutela gobernuari ah. begira. E, Eguzkiari begira baita beti bakizu guzkililia lilia. Eta be, jendeak duelarik beti xefa bat parean eta beras egitzen duelarik. Piskat hori zuen simo lixatu nahi eta animaleko obra hori eginez. Bai, me haski idempatantea da gure, aibai mm. ai, bai, ez da, uh, Azkizak independentea? Bai, ari bai, hai, hai, artista hain da, ez militantea, militantea da norbaiten dako zure obra edo su, zure artea uzten duzu edo ematen duzu. Marko helali batzuk egin dute, estatuen dako, obra batzuk edo uh, mar margo batzuk. Artista bere buruari, patsa zen dio, hasteko, bela da bere txefa. Bere gogoetak, uh, pizikat plazaratzeko? Munduari? Independientia. Ez du estu... ikurrinik. Ez du ez du banderarik. Bai, ez banderarik. Bainan... Uh... Eta hau da, libre izateko. Bainan bere obra ez da existitzen, jende agabe eraz? Horein, aski famatua da, eta aski badu indar haundi bat, horein egiten e, ditu kampuan bere obra. Hondiak, arte ilu persenak behar dira, Artista, publikoa eta obra bela. Gero debeten da, ze... Hoi hartzuna duduzun. Azten zila, zule garajean, faltazaitzu uh, pertenei bat, publikoa. Eta horren, publikoa delalik, zule obra, ahondietzen da eta beste liku bat hartzen du. Zer da, norentzat egiten duzun obra, egiten zuarek independentea dela eta berak bere... Beretzat pixkate egiten duela, behinan beretzat behinan... Bai. Uztetut beretzat, behin... ...kampu bai. ali begira, behin... Bai, hau bai, behin ez du behimenik, ito eiten. Behimena da laugarren persenak bat, estatua edo uh, galerriak, edo, hala ez. Berak egiten du, nahi duena... Publikuaren zat, bere egoera, aski famatua baita... Babestua da azkenean ez? Babestua ezaket, beren orduan no, plaza libre du, mm. berak eta beste artista hundiak. Eh. Artistak, beraz, artista bat beti engaiatua da, zentzu batean politikuki? Polituk, engaiatua da bai artista bat, bai. Azteko, bai. uh, artista batek, izan badu bere obretaz, engaiatua da. Bide, bai, bai, badu, bere engai amendu propioa eta gero... Gero muga, haxki mehada eh, militante eta engiatua. Zule hitzia metan alduzu, zule lana enbidez. Hora, zusegu giten, norbaitek giten balizu bal sarbaite e eh, gitea, gai edo euh, sarbaitean alduz, al hor, behorten zia bishkat militante bat. Bitsaten alda, ere giren. Eh. Ben artista bat ekaraten aldo bai ala ez. Mm. Eta uh, posibilitete hori duzuladik aski idibendentiazila. Ez bat duzu uh, autatulik norbaiten artista zila. Eta... Eta ah, finita el... suratzea? Uh, saida da, edo bestibide bat da. Hau mm. da, behar ba ere xena. Bai. Norbaiten artista izatea. Hau da. Hau da, norda libre. Hau da, eh? norda libre non bait... Stritart egiten dituzten uh, artistek, batzuk honartzen dute bat batean, galerri mm. batean dako, uh, batean haien grafai egiten. Atskatasuna galtzen dute hor. Baizeo, bai, bai, Eta galtzen dute ere, bai edo ez eraitea Nor da aski askara artisten mundu untan, nola ere zailaden unta bizitzea. Agota erradikalak egiteko denok egindugu behin. Trasamendu... Prostituzioa, <laughs> <C> eskenian. <laughs> Bitzitzeko, eh? <laughs> Bitzitzeko. <laughs> <Bicitsiko. laughs> <laughs> <Bicitsiko. laughs> e ratanda, ele arte, arte munduan, egiten dira iateko uh, lan batzuk, eta denok, eta ez bakaik artean. <laughs> edo zain lan ean, edo obretan, edo lan Bai, bai, bai, bai, bai, Bar dugu jan, hori da, bae, bae. ogibidea egiten da, azkinean, uh, gure uh, ogibidea gatik. Uh, hortan ari girela, bon, ebe, ala, poinxo balan artean. Ea, uh... berak, norendako egiten dituena. Azta, kitto. Norendako, uh, zet, argolzeak gero, isituak inzango dira edo... Normalki bai, e? Eh? Bai. Hori da, el burua ogeita bat, ogeita seie gu nartean egonen da eta el burua da ondotik... Uh... Balakigu, zuzen, noiz buketen duen? Be, abiatu da abiatu da marxoaren ogeita behatzian eta beraz ogeita xei egun arte pasatuko ditu bai, apila erditsutan edo jakinen dugu Be, poxe balakiten dituen obrakele estila argi, serdako norentzat edo sendako al dizain, bai, balakigu beriziki se iten duen eta norent dako Gero huntsa da zen, joiten altzira pale dotokiura eta berekin mintzatzen altzira. Hor ah, bai. ikusten utzu zenena diendeari da berekin mintzatzen eta... Ba, hirringarria da lehi. Ba, lais terreni joan guna izparkiserat. Zozik, ustera. Ba, ba, ba, ba, ba, itut batzuk egiteko. Ha, behar joan, eta ipatuko duzu, esperientzia berari galdegin endakozu, gero zerbilak atuko diren sito horiek. Eta egiten behar bat dut, bada kamarabat. Bai, bai, bai. Kenu bat lehen dut. bai, giten dira zu, eta dut. Wow, performenz. Performenz, ez galdegin behar da, remi gaiari, testari joaitea dati. Oilashko... Uh, Mosorroarekin? Bai, Mosorroarekin. Bai, jaita. bai. Bo, edo zu, eh, Marko? <laughs> Ez nesri migaia bez. Abe, horren hori itendu got, eh? Jorren zira poenxo balikustera, eta, eta begiratuko duko hemen, eta eginen duzu marrazki bat zuzenean handik. <laughs> <laughs> bai, bai inen duzu, pa eit Tokio. Bauntza, Marko, ebe horrekin agurtzen gira, mil esker, eta... Eta inen du marrazki bat, ebe? Bai, bestanena. Izan putz? Izan putz, bai, adio. Adio. Adio. qui twittera le dossier ya danique pon todo marco manen dozi emarkoren uh, e doiztaputzen tuiterrean goita razi, si, zertistela bertuak izan maita tuiterrean, horiaren ikustela duiteko Amar minutaren buruan Charlotte Sorri gurekin izango da korrikatik zuzenean eta aski gernikan izango den amar minutaren buruan eta ondotik, seak amargutitan gurekin izango dugu, Jose Luis eiz buruka goizuntan alderdi eta sindikatu desberdinek eginduten, a geraldi berezian bostak eterdi mementuz, Euskal liratietan, berriak zurekin bernadetar gaine. Eta usaaiian ikusten ezten argazkia ikuusiahal izan dago ian Bilbon hego alderdi politiko eta sindikat guziakask helgarekin etaren armagabetzeari babesa emaiteko. Nafarroa Gipuzko araba eta Bizkaiko alderdi politiko gehienek testu bateratu bat aurkeztu dute testuan eta galde egiten zaio armagabetzea ekitaldi bakar batean egin dezan alde bakarrekoa eta egiaztatua izan dadin nazioarte eta gizarte zibilaren engaiamendua txalotzen du eta instituzioer galdea babesa eman diezaioten larun bateko egunari eta Ipar Eskualeriko Sindikat Gehienek, bai eta ere Korsika, Bretania, Kanakiako sindikatek ere sustengatzen dute larun batekoa. Giltzarnagusia egin behidu etxerat elkarteak lehiuan, lehenik etxerateko kideen artean egoera politikoa baikorki balauratu dute eta larun batean baionan iraganenden etaren armagabetzea egunean parte hartzerat deitu ditu euskal preso politikoen familiakoak. Etxarri kolektiboak segitzen du beti AFMR Etxarri-ren egoitzaren saltzea, ezestatu nahi sortako gutun mozio bat du iparaldeko eunta, behoi eta emesorzi herrietako hau zapes eta kontseilarier beren sustengua galde giteko eta ortako haute txena txik inbentuak apidil undarreko nahi bildu. Departamentuko kontseiluaren dei adarra adin tipiko etorkinen aterbetzeko leku eta ahal eskasa anitrundai sozialar luaren arduraduen kontselariak oartarazi dauku jaz emezorzi urtez petikako eunta hoita amar bat gazte lagundu behar izan zituz dela duela bizpairu urte dotzena bat zirelarik kaleko gunea hetxidenetik nomrea askar emendat Dela eta estadoak ez dituela araberako ahalak emeiten jorizion hanik trundaiek. Gauko kanpoko mintsaldian, utan ere, armagabetzea bake prozesuaren zerbitzura aipagai izanen dugu, martxuaren emezortzian, miarritzen iraganden foruaren mintsaldien segidan ze printsipioak aipatu gonduan jonden astian eskual Herriko egoera da jogatua izanen aldiuntan. Ogent zuen ditugu anaiz funozz bakebitekoa, Michel Bergoko Hirigigoe Luosooko Armgabetzeek ittaldian parte hartu zuen bakearen artzaua raitzxe gari eskual elkargoko presidenta. Armagabetzea bake prozesuaren zerbitzura aiipgai gaurko kanko mintsaldien saioan behatzehuntan Euskal igatietan errepika biar oren batean, irureiko iratean. Eldu den larun bata, apirilaren zortzia, eta haren ahma eguna izanen da, ostegun goizuntan, Michel Berruko irigoain bake gilea gure gomitada. Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak, izkutatzen dizkitan gure bazterrak Lucien Cesaretarekin zer izkutatzen duen ez ditanean ikusten uzten. astuzkenetan atxaldeko zazpietan eta errepika igandetan goizteko behatziak terdita nire baitan pisten diren bazter miresgarriak ikusten ачеak naturari eskaini emanaldi bat. Eta gure bazterrak onduko asteazkenean izango da entzuleako euskalirratietan gaur aldiz, puntiuka emanaldia tenore hortan. Itz eta putz, itz eta putz, itz eta itz Prentxan gainagusiak tenore untan etaren argma gabetzea eta, be, laster ere guk hamar ah, minutaren buruan Roselius Eizpuru gure azitariak liarekin aipatuko dugun bilkura edo bekiran, prentxaurrekoa, goizuntakoa bilbokoa. Armagabetzari xinesgarritasun osoa eman diote ego euskal herriko sindikatu eta alderdi nagusiek. Etaren armagabetzeari buruzkoa dirazpen bateratua egindute bilbon ego euskal herriko lau sindikatu tunagushiek eta alderdi politikoek Rafaela Romero sozialistak eta Labeko buru Ainhoa Etxaidek irakurri dute komunikatua Besteak beste, armagabetza, albiste, ona dela, azpima ratu dute. Horda nor, uh, atxamaitan luzie bideoa, lehen horrian berrian eta horri loturiko uh, gai dezberdinak, argian ere berdin, uh, gai nagusia da tenore untan, baita kazeta puntu .eu eusenedota media bazken. Beraz, lehen gaia goizuntako prentsa horrekoa. Bizkaira itzuli da Korrika, bidearen erdia egin ostean, hau da ere berriako bigarren gaia. Korrikak jendetza, edo jendetza ibili da, gau ez, Gipuzkoan, eta amarrak tau gehietan ondagoatik sartu da Bizkaira. Leke ition izan da txaldeko biontan eta gernika lumotik pasako da, bostak eta erditan, hotx tenore umtan. Hemen berriak uh, zerrendatzen doen bezala, laster ester, Charlotte Jurekin beraz, gernikatik zuzenean izan den Ko gikan hemen behi gai nagusietan gelitzan da haxe gipen bere, siagiten notela ko <tipen> Eta bestelako Euskal Herriko Itzuli bat, eta hori Txirindulaz, segitzen dena ere berriak Dela Cruzak iesegindu mendizogotzan gora. Euntairo kilometrotan sei mendate gainditu beharko dituzte, Txirindulariak irugaren etapan Euskal Herriko Itzuliaz, beraz bilana hemen berriaren. Gaurko egunez, 128-masei urtean gertatu zen segobiako iesa. Frankizmoa gaian, e, zartzen duen argiak. Ies egin zuen edo ies egin zuten ogeita behatzi prisuetako bat Oriol sole Sugranias. Guardia Zibilak hil zuen ata lastiko gaimean militante katalanaren bizitza eta eriotza itzakiartuta gerta era aiek gogoratu ditu ze ze big band dokumentalak argian setasunak. Eta inigo kabakasen hausia, ere ipagai hemen argian inigo kabakasen zat justizia oiu ozena egindute san mameseko zelaian, hemen luzen bezala. Justizia inigo kabakasen Bilboko beraz uh, zelaian ohiukatu dutena hemen argian bideoan uh, agertzen da. Apililaren behatzean bost urte beteko dira erzainzak jau urtittako gomazko pilota batek inigo kabakas ja il-zuela. Gazeta puntu eusen etxepare liseo berriak ate akidekiko ditu apililaren sortzian. Ikasturte berrian estrinatuko duten etxepare liseo berriaren ateidekiera kantolatuituzte apilaren sortzirako, bisitak eta orkespenak prestatuituzte liseo berriaren egoitza eta funtzionamendoaren berri emaiteko. Eta elbe sindikatua ere kazetan egazti gripearen kontrako neugrian aintzinean fronte kolektiboa. Gabat din egazti gripe kasu bat agertu noren eritasunaren kontrako erabaki sanitarioak arrund zentzu gabekoak direla azpimarratu du sindikatuak. Eta media bazken Christian Tobira eta Baionan izango baita ondoko astelenean, apiraren amarrean. E, frantziako justizia ministro OIA hemen gaindik izango da. Pauen izanen baita berregunean ere uh, Benoit Amonen sustengo kanpainaren kari. Eta ziudu ez dekin bokatzeko Putu, eramezala gaurko, izara, frantziako presidenzialetan, Putu ez tabaidan, zer diote bere Blancforreko lankideek, bere atzoko ez tabaidako. Uh, itzartzeetaz uh, eta bordaleztaz ere bat eta bereziki etxe bizitzetaz uh, begerozta karioago bilakatzen ari diren etxe bizitza oietaz, ari da, zudu ez laste egitze taputzen gure gomita, bospasei minutoren buruan, Joseliusa izpuru izango da gaur goizeko prentzaugekoa beraz bilbokoa segitu du beste behogai bat kazetarien ondoan onen bilduma eta itzartzeaz beraz, mintzartzea Zatuko gira, baina minuta baten buruan ere gurekin, Charlotte, sorri eko rikatik zuzenean. Apirilaren sortian larun batuntan, baiunatik eta aren ahmaga segipen berezia Euskal Iratietan. Goizeko goiti, baiunatik zuzenean izango gira. Eta edozoin mementutan, bertako aktualitatearen berri eskeiniko dauzuegu. Atxaldean berriz, atxaldeko bietatik goiti, bertako giroa eta ekitaldia, Apillaren zortzan baiionatik zuzenean Euskal irratietan. Egunero korrika segitzeko para da goizian zorttzeela laurdenetan goiz bejirekin eta atsalaldian hitztaputzen. Elgarrekin egunero korrika segin rrikin egunero korrika segitzen dugu hitztaputzen ere eta Charlotte sorri ezan bezala. Ute dut bostak eta erditan Gernikan sartu behar zela korrika txaldean nunzizte. Bai atxaldean zuri,gun ba gu etorgi di justu lehenago nahi nuentziekilan kamioian izan bainaan berrant pixka bat baitu orain txartuko da. Horduan, goizuntatik uh, hainbat bilbide egin dituzu, uh, gau ez ibilida gipuzkoan eta ondarroatik, sartu da goizuntan amarrontan uh, bizkaian, lekeitioan ere izan zistea txaleko biak uh, aldera, eta erran behar da, gaur zuen kilometroa ere egin ginduzuela, Charlotte, zuen kilometroa zer da? Eh, baitu, beh, goaurek, uh, e behar nahi baitu, gau haurek, izan girela. Eta, ja bo, eta ko ekipa ongi ezagutzen baikira. Opari bat edo kan dugu, eta berazko rikana egin eskertu gaituzte baikinen prentsa talde osoa, eh? Eta inditu gu mozmeu, um, metro, eta oparitu digute lorezko, plastikazko lorezko um, lepoko bat, eh? ah. Eta beste opari batzen uh, amoagain bat.zkoak Ezkoak beraz gaurko kilometroa zuena egin duzuen. Euh, bestalde ere idurriz berogeita zomat kilometro egin dituen pertsona bat kururuttzatu.geita bi kilometro. Berogeita bi kilometro. Ba Hondagoako eh, gazte batek? Eh? Uh, ari dena, um, eta um, sokatik inan talde batean, ari zan da korrikan eta ba, ah, ari da, ari dira zartzen polizia dugu entzen, no? Eta duz. Eta ara zartzen da gernikan. Gizun haren historioak ondatzeko, ari zen piskabat korrikena izaiteko, bizikion gizenditu da, berogeita eta bi kilometroen ditu, handa roatzik, Eta bo, galduta piskabat, uh, bi argien, uh, bi egipien eh, artean, eta iru hor du, terdi, gutxi be, eh untsa, bo, usasuna... Bai, badira kirolariak guretako bizkion Bai, bai, untsa, kirolari batzu badira. Eta horba nore, gamezala, gernikan ziste, xartu uh, berriak ziste, diendea badea, Charlotte. Bai, of, eh, kera garriko diendea, eh, aparkatu foru handoan... Eta jan, biztan dena gerdikaren ondo, arboraren ondo, hanpa baita. E guna importantea baita, jere, komeboratzen baitira... ...gernikako bombardaketaren ikun hori. Eta beraz, jende de, hainit, zainit, Eta hor, hala, hor berben nausila Bai, bai, entzutut zaitugu. Bai, bai, ara, gernikian zertiaga beraz, nire hariniz, entziatuko niz, entziriko furgonet aratzi Beraz, diende, eta ez dut ere kabioia ikusten. Beraz, eh, balira eskoak ikusten ikut eugubit eh, alde bat ere, neska eugubit eh, alde bat? Kipi batzuk ere, Eta, arantxa ez aitu gehiagoen dutena, Ba, nokmara da, isi lirne iz. Giro apiskabatzua jatzen haizan zuten. Entzuten apiskabat, baina negada mozturakoa direla. Baina ma, imaginatzen aldugu betikoa, eh? Errietan pasatzen errik, erri ahondietatik, eh? emozioa eta diendea. Ego liroko bisipena duzu azkenia, nez? Eh? Kurikane, etengabeko emozio hori. Bai, e, eh, gainera hor, zortzen girela. Hire handi mulzuetan, bihar bilbaon, ere, Bilbon Bera zara, diende frango eta mikatzen maiten dute, aurten aurrak bainan pilaka-pilaka. Egan behar da, aurkena, hiri hau pasatzen baikira egunaz, erabakitez dut, erabakitez dute irazuletan ezko hikakipizia. Ah, dos. Beraz denak aurkiten dira agorekila aurkitan. Ah, dos. Bo, horrek egiten nubela zaurgeiago ere badirela berdina. Bo, untsa, ebe... Charlotte, surri beraz utziko zitugu korrika egiten gernikarrekin eta giro edero hortan erran berda ere goizuntan onda ondahuatik pasa iztela eta ondahuan Euskal idazle famatu batekin ere mintzatu ziztela? Bai, ara, girmenekin egonek gira, momento gozo pasatu dugu elgazikin eta piskabata intzina baikinuaena kalakana izan gira berekin lan eta ejandauk nola korrika bizitentzian Bo, ebe, kirmen hurri berekin agurtuko gira Charlotte, eta bihar berten oren berri zelkartuko gira hemen. Ongi xegi, korrika on! Ba, emilezikia jatza Charlotte xori emilezikar eta hemen kirmen Uri beren hitzak eta korrikaren bizipenaz. Ba, nik usteo dela eh, koloretako euskal jaia. Horrela definituko nuke ez. Euskara posa, ze, barrika posa dirazten du, ez? Eta gainera jendea libre egoten da, gauza improvisatuak egiten ditu jendeak, ez da oso ez da egitu ez? Jendea oso libre eta eta pozik egiten da eta gero hori ba, koloretsua, ez? ez, da hitu, ez? A, ba, anitza jende asko desberdina torri desberdinetakoa Euskal Ergoegoaldekoa, Iparaldekoa, Kostaldekoa, Mendialdekoa, hirietakoa, errietakoa Pues egiten dut perrika. Oso erreke ingo nuke. Ba, elaitasuna bai, elaitasuna bai, bai, bai. Bai. E, bai, bai. E, ba, ba. Ni oso fana naiz. E, <laughs> oso zalea naiz da gainerako, eh, joango gara asteburu osoa ja. Ba, bueno, eh, irunean bokatzen denez, ba, bueno... Afarroldera? Ba, Afarroldera, bai, mm. anegoteko, azken egunean ere anegoteko. Kirmen, uri beidaz lehen zuten goizuntan, onda roatik, Charlotte Jorik hartu soinua hemen. Egunero, korrika segitzeko parada, goizien zortiak talordenetan goiz behirekin, eta atxaldian hitz eta Elgarrekin, egunero, korrika, segirizaguna. Eta bostak eta behogaita zortzi dira eta gure ondoko gomitarekin txegitzan dugu. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietara arantxa ididarekin, oskal irratietan. Eta behietan aipatzen genuen bezala, etaren ahmagabetzeari loturik, gauk ageraldi e berezibat izan da bilbon... Um, ahma gabetzeari, xines osoa eman nahi zan diote Ego, ego Euskal Herriko Sindikatuta Alderdi Nagusiek, prentsogeko bat egindute, eta xo iluisa izpuru, kasetaria, anzen jatsaldeon. Bai, ara solduan arantsa dago sie di. Oran euh sou an sinen uh, et David et gousienerdien penca sont uh, prend cha init or cela, prend chareko beresia bat egin baitute ta notik ez mm. baitzen uh, elkarrisketa posiblerik, nola no la no la cousi Bo, janik bagenikien e, galderarik itzituztela onartuko, beraz, e, testu bat, testu, adoztu bat, e, dirudinez, e, astetan izan dira testu horren e, kontsentsuatzen eta e, adosten e, testu horren mamia, beraz, e, azki zaila di, izan dela dirudi, eta beraz, testu bat adostu dutenez ez alderdi politiko ezberdineak, ideologia ezberdineko diren alderdi eta sindikatuak, Ba ez zuten nahi, e, bako ba, txabiri edizia manzatzen eta galderarik ez dito hartu ordo. Bezka frustrantea da kasetari entzat ara joan, eta izango ziren e, berroita mar bat e, kasetari inguru, e, dozena bat, e, bat, e, bat e, kamere izan entziren baitare, Eta aldortzatik biskak frustra garri ezin galderat, galderarik egin mm. Eta eta bo, hori da biskak eolako otan gertatzen dena behin. Boa, azkenean da, Bizkat gaia delikatoa delako eta ez delako riskurik hartu nahi erradierazpenetan, pentsatzen dut, ez? Bai, hori da, hori da, hori da. Hori da. Pentsatu behar da, azken finean eh, testu hau onartu dutenak eh, ideologioki azki zabala dela, ez? Eh? Aldera de, Bada PNB Euskaldere Jeltzalea, EH Bilduzkara Bertzalekoa. Aldera, de, sozialista, zartuta mm. ere... Testu hontan e, Podemosekoak eta Podemoseko arrandezak bi atarra, bai Gipuzko-Bizkaia tarbako Podemos eta Nafarroako Podemos ere sartu e, da, baita ere eh deitzen saion eskerranitza edo komunistetik urbil diren bai Nafarroako eta bai Euskadiko Tumierkileko bi eskerrak ere sartu dira testu hontan. E, Nafarroako geroa bai, momentu hontan uxue barko zen e, Nafarro Goberno da geroa giroa bairen giroa bai taldea uxue barko zen talder alderdia ere hor sartu da eta e, aldiz giro sindikatuten ere taubaida berrikuntza ere ba, sindikatu abertzaleak e, Ela eta LAP hortziren e, eta baita ere sindikatu espainiko sindikatuak hauda komisiona zobreras eta UGT eh ere hartu dira eta baita ere garraiolarien sindikatuak eta beraz eh egia erran eh aieten eh aieten Donosteko aieteko jauregien hori izantzenian alako eh argazki bat baita ere eta sinatzen izenak ikusita gero ba hegualdiari zo egiten baldi mailago ikusten da eh anistasuna orentik ere edatua go dela eta beti hori bai falta dela eskuin Espainiako eskuina alderri popularra edo Nafarroko UPN eh, falta direla, eta aldiz, Ipar Herrian, bai, deak publiken taldeko buruzagi batzuk, bai zartuta daudela mm. historio honetan, ez? Ba, eskuinak ere badu Espainiar gobernuaren mamu gainean, eta pentsatzuntor, eh, ba, dela horako or blokeoa, prozesuari begira, hor, uh, behintzat, hor, lortu dutena adostea da, um, ba, larun bateko apilaren sortziko Agmagavetziaren sustengua adostu dute bakerako bearrezko urratsa dela Spimaratus eta hor hainbat pundu adostu dituzte señila pundoriek la burbilseko Bai, bost puntu dira, egieran ez da sekulako ekarpen e, entzungabekorik, edanik eh? azken azteetan e, entzuten ari giden e, ekarpena dira ez. Bo, alde bat egin lehen puntua da, e, etarik galde egiten zaio, lehen bai lehen armagabetzea ekitaldi bakar bat egin dezala, e, alde bakarrekoa, osoa, behin betikoet egia estatua. Gero bitxida zen eta etari egiten zaio galdea, baina etak jeanik errana izan du publikoki e, armagabetzia eta bere arma armagustiek gizarte zibilaren esku e, uzten dituela, beraz e, etak ez dura gehiago bere armen kudak egingo bezik eta gizarte zibilak edo bakiaren artizaue, beraz hor ere eta sartu dutako galde zuzimat bada. Bigaren puntua da, da nazioarteko baiguaztatze batzorde hori edo e, nazioarteko pertsonalitate ohi lana eskertu nahi da eta jarrai dezatela gero ere lan ona, ona hitzaraipat aipatzen da. Zigi mm. dezatela eta eh puntuan aipatzen da ere gizarte zibileko pertsona eta erakun den engaiamendua engaiamenduari ere ondo deritzotela. Hau da eh orere ondo hitza baten ona eta beste ondo Bi adjetiboiek erabiltzen ditena testuan gizarte zibiliako engaiemendua ere txalotu nahi zan dute. Ta horire, bono, egi herran, e, lugusoko operazio eta gero horretzen gira zenbait e, e, jarrera entzun genituera batez ere hini gorkulio lendakaren anik pixka bat e, ba, gutxi etziaz e, hartu ziren zenbait engaia gizarte zibiletik eta beste, baina hor bon, ala ere, hor nabarmendu da. Laugarren puntuan e, instituzioeri galde bat jarrai dezaten ba, laguntza eta berme guztiak emaiten e, batez ere larunbatko ekitaldiaren zat. Eta azken puntua da zuzenki Espainiako eta Frantziako gobernuari galde egiten zaila etaren armegabetzean lagundu e, dezaten eta e, testuak bu, badu badua dago bukaeran bi lerro eta hor erraiten da azken bi lerroetan erraiten da ba, talde sinatzaile guzti hauek lehen aipatu ditugun talde sindikatualdarre politiko guzti hauek nola edoela bakoitza bere bere Bera, kera bakitzen duen gixaran, eh, larun batean, beraz, armagabetzi hortan parte hartuko dutela. Hortan da, ere, beraz, berdin azken uh, galdera, uh, goizeko prentsa horrekoaren ondotik, engai aipatzen dute, im, implikazio zerbait, bailan zeinetakoa, inigo orkuliuk adibidez errandu etzela hor izango laur matean, uh, bilboko metroaren estrenaba zuelako, beraz, holako mm. ardurak uh, garantzia handi hartzen dutela astakurua senditzen da hemen, Horten, hor gadez hor zirenek, zer errandute hor izango gote dira larumatean? Eh, ez dute erran nahi izan, hori <laughs> da egia. Mm. Errandute, bai, eh, gutakon horbait izanen da, baina izenik eh, eman gabe, nik uste batzuk besteri begira daudela, ea nor joaiten den, hau da, lehen mailako buruzagiak arduradunak eh, joaiten baldi madira beste batzuk ere joanen dira, Aldiz, e, bigarren mailakoak, akotxartean joaite maldi madira, eiek ere bigarren mailako norbait igorreko dutela. Hau da, azken finean da, e, armagabatze egun hortan, bai honako larumateko egun hortan, estenifikazio bat izanen da. Alde batetik, beraz, e, e, publikoki ki agertuko da, beraz, e, etak armak erakuziko dituela, eta beraz, e, e, arma hoiek ikusiko direla, eta betirako bukatuko duela, bere e, borro armatuaarekin eta horren inguruan ze irakurketa egiten den. Beraz irakurketa hortan da pixka bat e, relatua aipatzen den relatu ez. istoriez, azken berrogeita mar urte hauetan gertatu den haren kontakizuna. Ze kontakizun eginen dugu. izenen da garaaipen bat, izaren da porrot bat izanen da... E, sufrimenduaren kontakizun bat, ze kontakizun dugu hemen gertatuten ari buruz. Eta hor ez dira ados emaiten biztan dena, hor mm. e, bildu direen guztiak, ze bakoitzak bere kontakizuna egindu eta egin nahi du eta bakoitzak baditu bere biktimak baita ere. Eta hor ez da aixe adostasun bat biliatzea. Orduan, errandutena da guk ez dugu parte batzuk errandute, ez dugu parte hartuko ekitalde publikoetan, ez bait dugu deusi ospatzeko, kako txartean, aldiz bai izanen gira e, armen, e, armakabetzaren deusestatzeko edo armakabetzaren e, armakabetzaren egindenaren momentu puntuan loietan. Mm -hmm. Ikusteko, berifikatzeko e, egia dela, erraiteko, e, armakabetzaren egindela. Hor bai izanen dira, baina ez publikoki. Mm. Hori da, pixka bat. Bai, eza, zaila da, hitzek eh? garrantzia dute, momentuek, zertan bai, zertan ez, eta garaipena, galtzailearena, normalki, prozesu batean ez da olakorik izan behar, eta zaila da, ere txitsipuska hori, ere lasatzea berdin, edo bon, olako konzertu. Concept... Bai, ikusi bera edabide handiek gibilan direla bakotxa bere eskopetarekin, matezer espaniatik, eta ikusten da bat dutela opresioa, Ez ote den e, Bayonako ekitaldi hau eta ats bat izanen, ez den hildako hori berpiztu nahi bat, horlako e, artikuluak agar dira gartzen egunero, egunero, egunero, eta biztan dena hor alderdi politiko batzuk eta sindikatu batzuk, ba, zenditzen dira pixko bat presionatuak. Mm eta sesi legitasun duten zuk diozun edabide bidde horiek hori beste gai bat bon, be hortan utziko dugu gamemezzalaago iuntan Bilbon printntsaurrekoa egin dutego Eusska Herriko alderdi eta sindikatu desberdinek main batean ez usu ikusten hore ondoan beintzat geruzta gehiago agertzen dira aurten hori gaiten aldugu dugu Josi Luis Aizburuu kazetariaan zen mileska gurekin egonik. Ba Gertio. Yeah. El duden larunbata, apirilaren 8tia etaren armagabetzei eguna izanen da. Ostegun goizuntan Michel Berruko hirigain bakegilea gure gomita da. Z putzoortan bukatzen da gaurko biarri orrdua, bostak eta seiak artean eta osteguna izanki Fred begoat gurekin izango da. Coka euskal taldearen azken diskoa entzunaraziko dauko bihar maila muroaga berdin. Ba, osteguna izankiantuz kanto aipatzeko eta um, Charlotte surgirekin ere hogeikaazpundu bat, Anartean entzuleak aurrekin agurtzen zaitutet xeak euskal ihattzetan.